Jabur 142, dari ayat 1 sampai 7. Nyanyian pengejaran Daud ketika dia berada di gua. Satu doa. Aku berseru kepada Tuhan dengan suaraku. Kepada Tuhan aku membuat permohonanku. Aku mencurahkan aduanku di hadiratnya. Aku mengistiharkan di hadiratnya kesusahanku. Apabila roku tertekan di dalamku. Ketika itu engkau tahu jalanku. Di jalan tempat aku melangkah. Senyap-senyap mereka memasang jerat untukku. Pandanglah ke sebelah kananku dan lihatlah. Tiada siapapun yang mengiktirafku. Penaungku tidak menolongku. Tiada siapapun yang mengambil berat. Tentang jiwaku Aku telah berseru kepada Tuhan Kepadamu ya Tuhan Aku berkata engkaulah lah penangku Yang ada padaku di dalam orang hidup Dengarlah seruanku Kerana aku ditindas Jauh ke bawah Lepaskanlah aku daripada Pengenyai aku Kerana mereka terlalu Kuat bagiku Keluarkanlah jiwaku daripada penjara Supaya aku dapat memuji namamu, orang yang benar akan mengelilingiku kerana engkau akan melimpahkan kebaikanmu kepadaku.